Medii de cultură, colindăm lumile dincolo de timp, cu gândul la pustiuri șterse de dor, mări de nisip. Muzica ușoară și gezul ne ajung din urmă când fratele drag mi alături. Zeul Bach e lângă noi, vioara mea răsună în seceta iluminată de religia ghetorilor ebreului, reîncarnat în timp.